Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ahmadun nasrahuna wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi a'malina may yahdihillahu wa man yudlil Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ya janasutakurubakum aladihih khalakakum min nafsi wahila wa khalakaw minha sawjaha wa bathan minumma rijalan kathira wa nisaaha wa taqo Allah aladih tasa'luna bi raham inna Allah ka'ala alikum raqiba Ya jaladihina amalatakun rahafu wa koolu kawla sarihah yusinakum ahmanakum wa yakbilakum junubakum wa mayit ilahu wa rasulahu wa katharai sayangah Baiklah khalifah kita bungoh, wahai khalifah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ala mu'limah dzatul kainakul muhdzatil kita, wa kubulatil tundalah alamak. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah swt berikan nikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab, kita pahamnya. InsyaAllah lima, mampu cakap, paham orang orang anak. Ada pertemuan pertemuan terhadap Sebagaimana kita mengulang-ulang, apa yang sudah lewat, beliau menyebutkan tentang aqidah al-Husna al-Jamaah. Sebagaimana telah sebutkan di awal, buku ini adalah terungkapan aqidah Al al-Husna al-Jamaah. Ini adalah penyebutan, penjelasan aqidah al-Husna al-Jamaah. Dari beliau menyebutkan inilah adalah aqidah al-Husna Al jamaah dengan latar yang jelas dari akidah berurusan ah, dengan jembara ini di situ akidah-akidah khawarij, qurjiat, ataupun qadariyah, ataupun jabariyah ataupun asy'ariyah dan sebagainya. Dari bilqa'imah bil hadlar. Kemudian subhan biya tentang keimanan kepada Allah. Subhanahu wa taala nama-namanya dan sifat sebab sifat Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW ia ya adalah al yang paling akhir, demikian juga akan memberikan syafaat Beriman terhadap Al-Quran Demikian juga kepada para malaikat Juga pembahasan tentang Al-Qadu, Al-Qadar Tentang Tardir Allah SWT Demikian juga terakhir disebutkan Dan beliau yang kemudian dikritik oleh para ulama. Walaupun jual abduminatiman ilabi juhudin maatulahubik. Itulah keluar seorang hamba dari keimanan kecuali dengan dia menolak ataupun menentang apa yang dia masukkan ini. Ini dengan sekadar menentang syariat Allah swt. Maka seperti ini kemarin disebutkan adalah ucapan yang kotok salah, bahwa. Hal-hal yang membuat seseorang keluar dari Keimanan ataupun keislaman Ataupun keluar dari keimanan Dari agama Islam ini bukan hanya Sekadar dia itu menolak syariat Ya demikian Sudah kita sebutkan Bahkan seseorang yang dia itu Sujud kepada patung Termasuk batang keislaman Demikian juga Mengecek agama Sebegian juga untuk kemudian menjadikan antara dia dengan menolos menantang anak perantara dari patung-patung ataupun orang-orang di dalam kuburan yang telah meninggal, itu juga termasuk dari pembatasan Islam. Ya. ya berpun dia tidak menolak syariat tapi melakukan perbuatan seperti itu termasuk pembatasan Islam. Dan disebutkan bahawa pendapat leluhur ini <klihatan> mirip dengan pendapat murtjah, ya, mereka yang mengakhirkan amalan dari keimanan. Jadi yani, iman itu tidak berpengaruh dengan amalan seorang Kalau dia sudah bersyarat maka imannya adalah tetap pada diri dia tidak naik dan tidak turun demikian juga alat berikutnya yang akan saya adalah tentang sholahat yang untuk idalik yang dikritik atasnya ini juga menunjukkan juga bahawa bagaimanapun seorang membuat sebuah buku atau membuat sebuah harangan yang namanya sebagai seorang manusia Maka itu tempatnya kesalahan yang kesempurnaan itu adalah sisi, di sisi Allah Subhanahu Wataala kesempurnaan demikian juga ketetapan itu adalah milik Allah Subhanahu Wataala tidak ada manusia yang sempurna demikian juga agama ini dalam keadaan cross dalam badan benar adapun kalau kemudian ada seorang ulama yang dia terkelincir dijelaskan oleh ulama yang lain. Tidak akan dibiarkan kesalahan tersebut. Sebagaimana yang akan kita sebutkan yang dikuan oleh Alim atau Ahwirul Yang dijelaskan dikritik oleh ulama-ulama yang lain. Yang dari situ kita bisa mengerti bahwa ini kalau dulu ini dalam permasalahan yang akan disebutkan adalah salah. Kalau <tuh biru> orang Mutaala kalau berkata begini orang Ahwirul Mutaala ulu mengatakan wa diiman wa huwa bilisan wa tasdiq bil jaran beberapa pendapat iman itu adalah mengikrarkan menetapkan mengatakan dengan lisan dengan lidah, dengan omongan dengan mulut keimanan itu dilafazkan dengan kalimat syahadat Waktu sedihku dan membenarkan dengan janan, janannya yaitu kal hati. Dua saja beliau sudi kata. iman itu adalah ucapan dan keyakinan. Lalu di mana yang ketiga yang sering kita ulang-ulang dan itu adalah pendapatnya ulama ulama jamaah, itu apa? Wal amal bil arkan beramal dengan anggota badan. Mana? Tidak ada. Ya, Ini Ada definisi yang boleh sebutkan Definisi yang salah Harus tambah satu Yaitu akan Di samping seseorang mengucapkan dengan kalimat syahadat Kemudian juga dia membenarkan dengan hatinya Ya bukan munafik benar benar dia meyakini kalimat tersebut Dan mengucapkan syahadat tersebut Kemudian membuktikan ini semua dengan perbuatan Dengan amalan sholat Wal amalu bil argan dan beramal dengan anggota badan. Yang benar adalah al-khurafah bil-isan atau sedigu bil-jana wal-almalu bil-arkan. Ya dulu. Pembatasan dua ini saja adalah kembali lagi, yaitu pendapat siapa murjiah, yaitu dari kalimat rojaah mengakhirkan amal dari musabir iman dari iman. Amal itu belakangan diakhirkan bahkan nanti disebutkan dan mereka itu berpendapat bahwa iman orang paling jelek atau iman Nabi itu seperti imannya Jibril dan Mikail seperti imannya Nabi Muhammad SAW ya menurut mereka karena amalan tidak masuk di dalam definisi mereka ini saya baru menjelaskan bahwa Alimam Ibn Abid Is yang Menisyarah atau menjelaskan matan ini Berusaha Membawa ujaban Imam At-Tahawi ini Kepada makna yang benar Berusaha ya, Bahawa pendapat beliau ini sebenarnya Seperti pendapat ulama al Sunnah jamaah Pendapatnya Imam Syafi'i Imam Malik Demikian juga Imam Ahmad Berusaha mengiring kepada mana itu Tapi tidak mampu Tidak bisa mereka berpendapat perbedaan mereka ini Hanya perbedaan suri, bentuk gambaran saja Hakikatnya adalah sama Ini tidak bisa Tetap tidak bisa untuk kemudian Dikatakan sama tidak bisa Ucapan Imam Abu Hanifah ini adalah salah Walaupun sebagian ulama Dari madhab mereka Ya Mengganti pendapatnya Madhabnya Imam Abu Hanifah Abu Hanifah, yani Hanafi, al Imam Ibn Abis, beliau ini madhab Hanafi. Ya, sebagaimana yang kita jadi akan disebutkan di dalam catatan kaki ini. Jadi ucapan iman itu adalah ekorar bilisan atas digiljanan, cukup itu saja itu adalah salah. Sebutkan, ya ucapan dari para ulama dalam permasalahan ini. di antaranya saudara saya Binbas rahimahullah bila menyebutkan hada ta'rif definisi ini min nadh tho perlu dilihat maksudnya salah dan kurang bahwa sosok dan yang benar adalah al-halitsinah yang ada padanya al-husnal jamaah ya benar ditulis iman itu adalah apa itu ada definisi tapi sangat penting sekali dan itu berbahaya bagi keyakinan sholat. Yang benar adalah anak iman kaulun amalan wa amal wa itikod. Ya, bisa ditulis iman itu adalah ucapan dan amal dan keyakinan. Tiga. Ya si dubitoah wahai kusum bil maksiyah bertambah dengan ketaatan dan kurang dengan kemaksiatan. Itu. Jadi iman itu adalah itu. Ucapan dan perbuatan dan keyakinan. berarti kalau ingin mengulangkupat yang yang bagus al-ekraul bilisan, mata sufiqul biljanan, wal-ama lubil arkan, menetapkan dengan bilisan dengan ucapan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan perbuatan itu. Bertambah dengan taat dan berkurang dengan kemaksiatan. Wal-Adilatu al-Talikaminal <-tian> kita basunah absar min antusor. Beliau mengatakan. Dari dalil dari al-Quran dan Sunnah adalah banyak untuk kemudian dihitung. Kata para syarif Ibn Abil Is, jumlahnya dan telah menyebutkan penjara. Hukum ini, ini kita tahu ya. Alimam Ibn al Is, ya banyak dari sekolompok dari para jihu, para jahazir. Maka lihatlah para kembalilah kepadanya kalau kamu mau. Wa iqradul amal minal iman wa qaul murjiah. Ya, mengeluarkan amalan dari keimanan termasuk ucapan murjiah. Yang tadi mengakhirkan amalan dari usaha iman, dari nama iman. Oleh karena itu kami murjiah dengan bukan dengan murjiah, dengan lain bukan tadi dengan khamzah murjiah. Darilafat akhirah makasyid. Oleh selahil bainahum bain ahli sunnah Pihlaftian bukanlah perselisihan antara mereka ini dengan al-Husna di dalam permasalahan ini khilaf yang secara nafat atau tadi istilahnya surian secara gambar saja, secara bentuk bukan ya bukan nafat walau khilaf diwakilkan. Perselisihan dalam hal nafat juga maknanya maknanya beda, tetap beda Kalau ini tadi murjia cuma menyebutkan dua saja, bagaimana itu al-Husna -al tiga. Mau digiring-giring diputar-putar. Untuk mengatakan teman tidak berselisih pendapat ya tidak bisa. Ya, yang mengatakan itu adalah berbeda secara Apa itu pun berbeda pendapat. Waytaratabu alaihi ahkam katsirah. Ya, dan berkaitan dengan itu hukum-hukum yang sangat banyak. Ya, lahuha mantana marakala sunah Bisa diketahui apabila seorang memperhatikan ucapan al-sunah dan zaman murjiah. Ya. Jadi dalilnya bahwa Al-Qur'an ya eh, bahwa iman ini adalah harus tiga ini ya Ucapan demikian juga keyakinan hati Demikian juga Perbuatan, sebutkan oleh Al-Imam S.A.B.D.I.S. banyak sekali Tetapi eh, bersama dengan itu Belum berusaha mengkirim bahawa Ucapan Al-Imam S.A.W. itu adalah benar Bedanya itu cuma perbedaan Ya, lahmat saja Sebagian orang, orang itu, ketika dijelaskan Bahawa ini berbeda pendapat ini Dengan pendapat yang satunya Berusaha untuk menyamakan dan menyamakan ini, tidak bisa, itu terlalu dipaksakan Nah ya, diantara dalilnya Bahawa iman kanal tiga ini tadi Harus berkaitan dengan ucapan Keyakinan, demikian juga perbuatan Yaitu hadis yang masyur Sering diulang-ulang yang bisa ditulis Di antara dalilnya adalah Hadis Abu abu'lilirah ratlanhu Hadis bukana muslim Bawa Nabi SAW mengatakan Al-imanu bid'un wasab'una syu'bah Iman itu adalah 70 sekian, sekian cabang Iman itu 70 sekian cabang Iman yang lain Ya Bid'un wa situna syu'bah Ya 60 sekian cabang Bid'un Ya bilangan Antara 3 sampai 10 Ya 70 sekian <tuh> Ya, apa? Aqlaha qul la ilaha illallah wa adnaha kemudian alhayyu syubatu min alimat. Paling dinginnya yaitu apa? ucapan la ilaha illallah. Berarti mewakili apa? Mewakili bahwa iman itu adalah aliqra'u bilisan menetapkan dengan ucapan. Ya, paling tinggi bahkan itu. Ya. Gimana? <tuh> Alimat syahadat no Berarti ucapan Kuatlah ha iman Atautul azah al-hitorik Paling rendah adalah menyingkirkan Duri dari jalan Berarti apa menyingkirkan itu? Perbuatan Ya perbuatan Iman yang ada ini Ini diantaranya adalah Perbuatan ini menyingkirkan Bahaya dari jalan termasuk keimanan. iman Alimat bihak Bila membuat Buku Syu'abul Iman, cabang-cabang iman dikumpulkan oleh beliau di hadis, hadis dengan sanad yang beliau miliki ya menyebutkan di antara matuk iman di antaranya rukun iman itu, kemudian rukun Islam, kemudian berbakti pada orang tua, ya, demikian memuliakan tamu dan sebagainya dan sebagainya. Sampai kemudian terkumpul situ 70 sekian. Kemudian al-haya'u syu'batun al iman. Malu itu ya adalah cabang dari iman. Dan malu adalah perbuatan hati, ya, malu seorang untuk melakukan perbuatan maksiat dari hati dia, kemudian meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini mengu menguatkan tentang kejayaan tadi. Jadi ini jelas, ya, bahawa iman adalah tadi. Tiada yang boleh dihilangkan kemudian wathna iman total azan itu dihilangkan. Tidak bisa anirah di ya, bahawa termasuk dari Sabang keimanan yaitu menyingkirkan bahaya yang ada di jalan. Perbuatan. yang perbuatan. Dan perbuatan ini adalah termasuk dalam keimanan. Kalau cuma mencukupkan dengan ucapan dan keyakinan, tidak bisa. Kalau mau dikemanakan, menyingkirkan bahaya dari jalan ini. Ya, demikian. Kemudian disebutkan juga banyak Ali. yang menyebutkan, ini dari yang pertama. Ini. <tuh> Kemudian juga ada juga yang lain menyebutkan tentang masuk di hamalan juga hadits Abu Said al-Kudri banyak sekali pokoknya di sini soal lima musuhnya, wabarakatuh, wabarakatuh, beliau boleh mengatakan mana rohamin kumukaran pak Yudoryu. Dia dihibarkan siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran kepada Bal Yugo Yirhu, maka hendaknya dia merubahnya dia ini di dengan tangannya. Apa ini? Perbuatan. Ya, perbuatan. Jelaskan Kalau mau ditinggalkan cukup dengan dua. Mau dibawa kemana? Ya, bahwa iman itu adalah harus sangat perbuatan. Hadis ini mau dibawa kemana? Barang di antara kalian melihat kemungkaran, ruban, dan tanah Dan ini juga suara, suara para ulama Bahawa kita mengingkari kemungkaran itu kalau kita melihat kemungkaran itu Man ro'a minkum Berarti tidak boleh seseorang mencari-cari kesalahan saudaranya Kalau dia tidak melihat kesalahan saudaranya, tidak perlu dirubah Ya, karena Nabi mengatakan man ro'a Barang melihat di antara kalian kemungkaran kalau tidak melihat, jangan dicari-cari kesalahan saudara-saudaranya. Man tatab awarat muslim tatab allahu, awarat ahuh. Berhasil mencari-cari kesalahan surah mu'min, surah muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Sampai yang dilakukan di dalam rumah dia. Ya, ini bahaya seorang yang mencari-cari kesalahan saudaranya. Halat Nabi di sini, yang mengatakan barang saya melihat kemungkaran, nubalah dengan tangannya. Ini adalah amalan. Berarti iman itu adalah di antaranya adalah amalan. Pak Ilham yang sate kalau dia tidak mampu, Pak disani di maka dengan disannya, dengan ucapannya, jadi masuk di situ apa? Ucapan kalimat syahadat, tidak tidaknya Allah. Yang kita bicara sekarang ini. Pak Ilham yang sate, Pak Abi kalau tidak mampu, baru dengan, hat, dengan hatinya, berada nikah kalangan keimanan. Dan ini dan itu adalah yang paling lemah dari keimanan. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan penguat bahawa iman itu harus tiga ini di tadi. Ucapan, kemudian juga keyakinan di hati, demikian juga perbuatan. Dengan anggota badan. Ibu Nadiah Anwar Tarab namanya mengundang di Fatrul Bari menjelaskan ada di sini tadi. Nomor 9, dalam <tuh> berkata, hajar, si, Jadi nomor sembilan dalam Sayyid Bukhari Pultuh berkata, terhadap itu Najjar Bahasa Radha Sarudah Ibnul Jauhsi Bi Talqih Minha Zalmaniyah Asyaraq Jadi Ibnul Jauhsi menyebutkan Di buku beliau Talqih itu 18 Wala Naui berkata Ibnul Mawid lablu hatta min 30 qaul. Disampai habis itu ya 30 pendapat. Lablu bil ul itu adalah baina salas ila tis'a. Bil ul itu 3 sampai 9. 9 masuk maksudnya. Yang Ya ini. mengatakan ila asyara. Jadi kesimpulannya adalah antara 3 sampai 9. Saya mengatakan satu sampai sembilan. Kemudian juga sebutkan beliau beliau tentang si malu, iaitu ya, walaupun ia ya bantu alaistina bikovik malu itu adalah suatu akhlak yang mengajak untuk meninggalkan kesenekaran, yang menakui nafsur, pihak, dihilak, dan menghalangi dari mengurangi hak orang yang punya hak demikian. Kemudian sebagian mengatakan bagaimana malu itu dimasukkan dalam iman? Padahal malu itu kan tabiat, ya tabiat seseorang, ya termasuk dari tabiat seseorang. Bagaimana dimasukkan? Dimasukkan oleh rizq. Memang sudah ada badan diri seorang jawabnya bahwa ahlak itu ada dua Ahlak itu ada yang dia itu muktaz, Ada tawbi'ah Ahlak itu ada yang dia diusahakan Ada memang tabiatnya, tabiatnya orang pemberani Tapi bisa juga orang itu menjadi pemberani asal dia itu penakut dengan apa? Dengan dia usahakan, ingat dengan ayat-ayat, Al-Quran, keutamaan orang berani Berjihad melalui dan perang ya. Bahkan melebihi orang-orang yang mempunyai tabiat itu berani kadang-kadang. Jadi bisa diusahakan. Demikian juga orang ini itu kikir. Sifatnya kikir. Cek. Dari kecil dia sulit mengeluarkan uang. Sebenarnya kan gampang. Yah, yah, yah. Ya. Mudah. Sama ada di khaliwa Bani Umayyah itu. Mudah mengeluarkan uang sampai dia itu takut tidak dapat pahala. Karena sangat mudah untuk bersedekah. Itu kan bisa diusahakan juga. Usahakan dia karena dia mengetahui keutamaan. Ya orang bersedekah. Seperti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga yang lainnya. Bahkan Nabi kan menyebutkan afdal ya. ya, sedekah apa? Anta amal ginah. Ialah yata' al-ginah Sebagai suka sedekah ke dalam badan sehat, dalam badan pikir. Sedang dalam pikir dia lawan. Artinya itu sulit melakukan sedekah dia lawan. Itu masuk yang paling bagus. Dalam badan dia berangan-angan untuk jadi orang kaya takut jadi miskin. Dia lawan, ya dia bersedia. Jadi jawab ini. Jadi malu memang dia adalah sifat yang ada dalam hati. Bisa dia tertakbir, bisa diusahakan, ya demikian. Sebagaimana langkah yang lain. Kemudian semakan oleh Syekh Hajar di situ sebahagian ulama mengumpulkan 70 sekian itu. Dengan contoh-contoh bahawa -contoh -contoh, contoh -contoh, anak hati syubhat, tataparok, cabang-cabang ini ber, menjadi beberapa macam. amal di kalb, buah amal lisan, buah amal di badan. Nah, ini amalan hati, amalan lisan, ucapan, dan amalan badan. Amalan hati seperti keyakinan. Ya, kalau kita pengen tahu, bermakna tujuh sekian itu apa saja sih. Demikian juga syubhul iman buku yang besar yang berisi limam kahiyah itu isinya apa sih? Ya, ini tadi. Hati diantaranya keyakinan, niat, ya, iman pada Allah, ya iman dengan datulah sebenar ta'ala dan sebagainya Iman pada malaikat, kitab-kitabnya, rukun iman masuk di sini hati. Iman sudah diakhir, mencintai Allah, kita dan benci kepada Allah dan sebagainya. Ta'wadu, rahmah, ta'wakal ini Amalan -amal hati banyak sekali. Ya, demikian. Amalan lisan apa itu? Kalau tadi amalan hati jangan dikira sedikit. Masuk di sisi keyakinan, ya kalau ingin tahu amalan hati bisa ditulis tadi. Keyakinan, niat, iman hari akhir kun iman itu semua, mencintai dan benci karena Allah, tawadhu, tawakal. Ya. Adapun contoh amal lisan apa saja? Ya, seperti apa? Talaqut di Tauhid, mengucapkan kalimat Tauhid, baca Al-Quran. Ya, antara amalan paling bagus ketika Ramadan adalah baca Al-Quran. Ya, Nabi SAW sebutkan beliau mengulang-ulang Al-Quran itu di bulan Ramadan lebih dari yang lainnya. Maka jibril datang kepada Nabi lebih dari waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa amalan yang mulia di antaranya adalah baca Al-Quran. Kalau ada amalan yang lebih dari itu, niscaya Nabi akan menyebutkan dengan amalan yang lain. Tapi inilah yang Nabi lakukan, membaca Al-Quran. Pokoknya baca Al-Quran. Tidak tahu artinya, tidak apa-apa. Itu suatu amalan yang bagus. Wata'alumul ilm. Belajari ilmu. Berdoa, fikir. Istighfar. Menjauhi permasuati tidak bermanfaat. Itu. Ada apa badan? Apa? Kalau ingin tahu amal badan? Ya? Banyak amalan badan. Jadi pula menyebutkan. Taslam ilu ala zaman wa salatina khoslah. Tiga puluh delapan Ya Di antaranya bersuci Meninggalkan najis-najis Menutup aurat Salat wajib, salat sunnah, syakat Ya Tawaf, <tuh>, yitikab Beritima, sulat lelatul qadr Mencari malam lelatul qadar, Lari Dengan agamanya Ya Menuju tempat-tempat yang baik ya, Termasuk amalan-amalan Anggota badan Itu Semoga oleh beliau ini. Jadi demikian Kemudian masih banyak Yang menunjukkan bahawa iman adalah itu Dan mengkhususkan iman itu adalah dengan Ucapan Kemudian hati saja ini adalah berbahaya Mudah juga disebutkan Oleh si Albani Ketika memberikan penjelasan ucapan Al-Imam At-Tahawi tadi Yang tadi mengatakan iman itu adalah Ucapan dan Bahkan hanya hadis saja. Sebelumnya oh, tidak mengatakan faqat, tidak, tapi di sini ada isyarat seperti itu. selalu mengatakan hadzhab madzhab Hanabiyah wal Madzhabiyah. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Dan ketuanya ini memang mengikuti mazhab Abu Hanifah. Imam Tahawi, Al-Hanifi. Dan Imam Ibnu Abi Is, Al-Hanifi. Ini pendapat Hanabiyah dan Maturidiyah khilafan li sallallahu alaihi wasallam menyelisih salah wa jamaahir a'immah dan kebanyakan dari para ulama Imam Malik, wa Syafi'i, Ahmad al-Jais, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad. Tiga. Tidak mau saya. Dari madzhab empat ini ya Abu Ali menyelisih tiga. Dan madzhab yang dulu memang Abu Ali. Bah. Bahkan suka ya, al beliau seorang Tabiin. Ya. Nabi dalam kalangan ahli ilmu menyegisi ulama itu. Bahkan punya saja menyelisih. Empat ini semua punya-nya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semua buah Dia Ia buah hanifah sendiri. Ya, sebagian. Buah misalkan seperti itu. Ini menyelisih yang lainnya. Fahinlah ulahi zahdu ala ikram wa ta'zdiq. Karena mereka semua ini menambahkan selain dari ikrar. Menetapkan dengan lisan wa ta'zdiq, membenarkan. Al-amal bil'arkan, beramal dengan perbuatan Walis al-kabain al-madhab ini Istilahkan suriyan Tidaklah perselisihan Antara dua madhab ini perselisihan yang suriyan Bentuknya saja, gambarnya sahabat saja Atau tadi sebutkan lafdi saja, lapat saja Ya bukan Ya bukan Perbedaannya, perbedaan suri Bentuk saja, kamadhabat ilai syarif Sebagaimana Yang berpendapat padanya syarih bin Abdullah ya ni kalimat berusaha untuk membawa bahwa perbedaan ini sebenarnya perbedaan tidak tidak terlalu dipermasalahkan. Ini perbedaan tentu saja, lafaz saja. Hakikatnya sama? Tidak, tidak bisa. Ini berbahaya. Ya benar pendapat Saudara adalah berbahaya sekali. Hmm. Ya demikian. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahawa orang yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Itu kan sama. Berarti pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya para ulama tadi kan sama Al-imam Ibn Abdul Is berusaha untuk mengatakan bahawa perbedaan itu sebenarnya perbedaan lafaz saja Atau gambaran saja, sebenarnya hakikatnya sama Dengan alasan tadi Mereka ini sepakat bahawa pelaku berusaha besar itu tidak keluar dari Islam Ya tidak bisa Ya, Kalau kemudian sepakat dalam hal ini Maka hendaknya, ya kalau memang keduanya itu sepakat tentang masalah ini sebenarnya tidak ada perbedaan Harusnya juga dia berusaha untuk apa? Untuk menyatakan bahawa iman itu ya bertambah dengan amalan, ya dan berkurang, ya bertambah dengan amalan soleh dan berkurang dengan amalan dengan kemaksiatan. Tapi mereka tidak mau, ya mereka tidak mau, ya demikian. Lainnya Nabi Asyura Alaihullah Bika Tilka Adillah Asyura Yahfizya Dan Hukson. <tuh> Mengenai hadiah, ya, ini para pengikut Abu Hanifah, Asy'ru terus menerus atas pendapat mereka pikirlah tilkardilan. Menyelidiki dari itu tadi, Asy'ru yang jelas fikir ada maklum song bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Mereka tidak, mereka tidak mengatakan demikian. Bahkan di antara mereka sampai berani mengatakan iman ini iman Abu Bakar As-Sidik, iman pun seperti iman Abu Bakar As-Sidik. Nah, bagaimana? Bahkan yujizu li'afjari mahdi minum, memperbunyikan orang paling pejat di antara mereka mengatakan tadi Iman pun seperti imannya wani pak Boleh, itu boleh Tengka iman diambil al-mursa'il, bahkan seperti imannya para nabi dan para rasul Dan Sibriel dan Mikael Bagaimana ini? Ya, itu? Ya, kita tadi, karena tidak ada amal Tidak ada kemudian eh, Amal yang termasuk dari syarat keimanan dan kalimat munawwili berusaha untuk merdham ya istilahnya itu, bahwa ini percelisan sebenarnya percelisan secara apa saja tetap tidak bisa Ya, dengan bersama dengan itu mereka ini juga muannifan di pada ini mereka tidak boleh untuk mengatakan aku beriman insya Allah tidak boleh. Kalau iman itu musim iman. Jadi mereka itu bersama dengan itu, tapi nanti ada pembahasan kalimat. Aku beriman insyaAllah bagi mereka itu tidak boleh. Puan yakin sudah, yakin bahwa aku mesti, mesti beriman. Jadi mereka tidak berkulikan mengatakan seperti itu. Ya, sebabkan di sini Rasulullah ini orang kata, binaan dalam hadis ini adalah yuziun di atas mata mereka ini mereka tidak berkulikan di hadis kepada salah seorang. Berikut ikut mereka, maka karena fasiqan najirah. Bagaimanapun mereka itu orang yang fasik ataupun bejat fasik, ayat itu untuk mengatakan anda mukmin insya Allah. Al. Tidak boleh walaupun mereka banyak maksiat ya untuk mengatakan aku beriman insya Allah tidak boleh. Harus mengatakan anda mukmin Hakwan, aku beriman secara pasti. Ya ini, ya ini sebagian pembahasan mereka esok akan kita sediakan di pertemuan terakhir. Al-Iman ibn al al menyebutkan bahawa Iman itu pertama dan berkurang. Belum sebutkan di sini. Ucapan Allah yang banyak. Seperti ucapan Abdul Mas'ud. Ya'kul bid'u'ai. Beliau mengatakan dalam doanya. Sahih mengatakan. Allahumma'sidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah tambahkanlah kepada kami keimanan dan keyakinan dan pemahaman. menunjukkan Iman bertambah. Kan nah, demikian, berdoa untuk iman itu ditambah oleh Allah SWT Demikian juga Ucawan Mu'ad bin Jabal Yang sohih Hah, Yang terus kita ingat-ingat Ucawan -ingat, video ini eh, Sebutkan lima bukari Belum sohih ya Walaupun dengan singkau tahlik dengan, dengan, Tidak dengan salat Lengkap tapi sohih ya, Apa itu Ucawan Mu'ad bin Jabal Ijliz jina nu'min sah Duduklah dengan kami sebentar. Kita beriman sesaat dan nah, pawakunya mereka para sahabat ya izinis bina nuni wazah duduk dengan kita sebentar kita beriman sah hmm. dan yang lainnya di sini kita baca dulu